Tuna jifunza somo lenye ya kinacho sema Jinsi ya kupokea maonyo Jinsi ya kupokea maonyo eh, makaribio, Sehemu ya pili Eo ni sehemu ya pili Ini maa nyingine kuna somo Tuna jifunza mwoja Mwakati mgino wakuta ni lina sehemu Bili au tatu wakati mgino Tufukisha ata sehemu Saba na nane ndio uvikeje hata masomo ya december tisajuma pini moja pila tatu kama miezi mimi ina leo tutakuwa sehemu ya pini na mwisho em em kwa maandiko tulikuwa kwenye hebreania em turudi pale pale kwenye hebreania staribu kufungua huko kwenye hebreania sisi kwa nini hivo hivyo tusome hebreania alafu tayari mstari unaanza na hebreania tena hebreania 12 tusome yule mstari wa 5 Mpaka wanane nasema Tanya kuna mbili Ya nasema Tena meyasahau yale maonyo Ya semayo nani kama kusema na wana Wana ni watoto wa kwa za Mwanangu usiazarao marudia ya buwana Wala usizimie moyo ukikemewa nae Maana yeye ya mae ampenda humrudi Nae humpige kina mwana mukubalie Ni kwa ajili ya kurudiwa mwastahimili Mungu awatendee kama wana, maana ni, ni mwana yupi yupo, asirudiwa na babae basi kama mkiwa wana, kurudiwa, ambako ni fungu la wote eh, kama wana, eh, basi kama mkiwa wana, eh, kama ha, ni rudia tayari, wanani, basi kama mkuu hamna kurudiwa ambapo ni fungu la wote nipo mmekuwa wana wa haramu ningi wala si wana halali eh hemtu aziende na na, na hai maneno tu ya asoba eh leo tunangalia e, hoja ile yohusu makemeo kwamba tunaenda vitu ambavyo sivyo tunaendea njia sio sahihi alafu kuwa kuna sauti inayotukemea nasema Na sema usifanya hivu ata hiyo wewe bbi leo hii Natoyona ndani ya somolote. Heo hii. Wanadamu. Eh, kwa ujumla wetu. Hatutaki kuambiwa kitu. ambacho eh, Kumbato hatuko sawu. Hatutaki kus, kusahihishwa. Hatutaki kukemewa. Lakini kulingana na niru wa mungu. Kukemewa. Nijambo ni, ni jema. Kwa sababu nigo kurekebishwa. Ni mwanadamu yupi asia kosewa Asia faya makrosas Basi kwa vile Na tutakuja kuona Makemeo Kuwa mengi hasa tunapokuwa watoto Hasa tunapokuwa chini ya mamlaka flani Lakini hata zile mamlaka juu kujuyetu Nazo zina, nam, zina mamlaka zizo juu yao kwa kemea Eee Mungu alimu kemea farao hapa kwa namtari kwa nauzo akumu kemea farao mambla zote. mtoto na na mzazi. Na mlezi. wakati mwingine mme ni kichwa cha jamu kime na na mme na na kake mke lakini huyu mme utasema sasa na Anakemea na mambla kamba sasa ana kake na mambla kasi kari ana kake rudiu ana kake akafumo Ukienda magenezani Wengi wariyo na ni ni wanaume mm. Wanaume kwa sababu ndio Mablaka zao za kwa kemea mm. Na hazikemei kwa upendo Zinekemea kwa mapigo mm. Aa, Kwa sababu Wanaume ndio wakosaji sana mm. Apana Ni kwa sababu Wanaume na wanake ni wakosaji sawa sawa Ispoko wanaume kemanajingi mablaka zaake Sio za kunje mablaka zaakiserikali Ni mm. huku ni ume wake Ni mm. huu ni baba Ni huku ni baba ake na mama ake Eh, huyu mwanaume anataka anajiona yuko juu, mamlaka zake mamlaka za dola. Na, na juu zaidi kwa nini wanaume wengi wanakufa kabla ya mna wao? Kwa nini mwanamke anaweza kaishi miaka 20, 30, 40 baada ya mume kufa akiwa tena na umri mkubwa kidogo, yanafikisha 90 Ni kwa sababu mwanaume mamlaka yake ya kukemea kwa makosa yake ni, ni Mungu mwenyewe. Bimele na sema kichwa cha mwanamume ni mwanamke. Ah kichwa cha mwanamke ni mwanamume lisamee. Kichwa cha mu, cha mume ni Kristo. Amin. Wakorintho 1 kwaango 11 mstari wa 5. Kwa hiyo huyu Kristo anapokemea kwa nguvu nyingi sana. Hah si gaba tu leo. Leo tutako tunaangalia habari za kupokea makemeo, za kupokea marudia, kupokea makaripio, ma, ma, ma, usifanye hiyo usifanye namna ya kupokea. Wiki iliyopita Tuliona somo lekuwa nasema Vizuli kabisa tulikumbuki Jinsi ya kukemea Katika upole na upendo mm -hmm. Kamba ikitu ni kibaya Lakini yule anaye kemea ndani yake kwamba Kwa ni mungu watu pende Anapa tukemea Tukemea eh, tukeme, kama mungu watu kemea mm -hmm. Leo sasa tunangaria upando wapili Wiki ilo pisa tuliona semea kwanza Wewe mwenye mimi mwenye kukemea Ni kemea kwa upendo na upole Mtoto anaweza kachapwa na baba na mama Lakini akawapena akisha una nani yake kuna upendo na upole nani yake Akawapena kwe Lakini anaweza asichapwe na yoyota simpene kwa sababu anaona hapuna upendo nani yake Niyo siyo. Lakini hilo ni somo la wiki iliopita Niyo tunangalia huyu umeja kupokea sasi Huyu alimukemea eh. kwa utaratipo mzuli ya umbaya Lakini hasa kwa mzuli ndo tunatrifunisha Tufunza kukemea katipo upole na upo yao upendo e, Na ni sawa na kusema kweli kwani wame hili neno tunapohubiri hapa ni makemeo yapi kuna kuna makemeo tunafanye hivi tunafanye hivi tulalala hivi tuna tuna tuna, tuna zemea hivi na hivi lakini ndani yake kuna kuna upendo kuna matumaini ndani yake makubwa tu Ukitulia ukasikia hii sauti tunayitua. Na hii sikuwa mii wewe. Wego mii mtu wakwaza na hii ubiruwa na kwa ni bibi mwenye. Na hui kuna wahubi ina kisema mapale. Anakua kama yeye. Niyo mwenye kutoa sheria yeye. Ukujua sheria. Niyo siyo. Wegini hapa. Hata mungu wenu hamumpendi. Ah. Ah, we unapenda. Eh. Wegini hamumpendi mungu wenu. Eh, Wegini mna munu. Maninu mingi. lazima tusikie ndani ya yale kemeo ya yule mwenye kukemea daji ana yanamgusa eh ndio amina ndio mimi nishawahi kukaa kama wewe hapo ningeona uhubiriwa nikawa sina furaha kwa sababu nilikuwa naona yule anayeongea ni kama ndo Yesu mwenyewe mimi ndio mwenye mkosaji peke yangu sawa haina ubaya kila mtu anabeba furushi lake Lakini unafiki ni mbaya kunapokuwa na wana unafiki mm -hmm. e. Wegini hapa Kwa hamsomi Hamiplia hamsaji nini Hata mimi kama Naeza nikana kuzidi kusoma mbiblia Lakini najua Paolo anasema mimi na wazidi wote kundena kwa luga Lakini singivuni Anabia, Kama ni ku, anasema, anasema Paolo anasema Sio kwamba nimesha kamilika Ni nze kana ni mwatanguli anii ni, ni ni Paulo siyo mchezo ni Paulo, mm. lakini siyawa Kristo hende. Mwenasema, mwe, sem si ni yana sema iwe ni kama babari wa miguu na mtakatifu Kabla siyama mtakatifu kama babangu wa miguu na mutoatatu. Flazma ni anze ku yasahau ni yokuisha yaweza ni yokuisha atifu ni atuchumaria ya ni yakoomba ni ambayo hatuia ambene sahihi. Eh, wakatuo na muinikaleje na wakatuo kina kumkemea ambayo bado hatujafika pande ripu. Ni sadad mwana nikao wapo hapo kwenye vivo kuna walimu wako katikati. Mekota anaitwa assistant lecturer. Bado ni mwanafunzi anasoma basta anasoma peje lakini anafundisha wanafunzi wengine hapo. Na yule mwanafunzi anapiga vile vile. Hata yule anayejiita ni professor. Nenda kwa sisi kwamba anajua kila kitu. wanasoma sana. Mimi naambia ukweli najua hivi tu. Eh, wanakao nasoma Huyo anayifunisha ni manafunzi wakumu kupa kuliku anayifunishwa. Ndiyo siyo? Mm He. -hmm. Eh, ni manafunzi sana. Kwa hivyo nungu soma vitamu kuliku wa huyo anayifunisha. Anayipigwa mtiana. Lakini. Soma la leo nati utukumbusha. Tusiluzi. Let usiluzi, to lose the focus. Tusipoteze. Eh, lego. Shabaha. Tujifunze. Mm -hmm. Namna ya kupokea maonyo na makaripi. Wakati mwingine moyo utawuma siku lakini usiume sana, lakini vumilia lakini o leo kesho na quer chover junto moyo porundia, tena lakini leo hii kinyume chake, tu watu waliopokea maojo na yake a tu ario porque a ma ojo, watoto dar aí aque, Kabisa F é not za to say it is important than it is, when you start too quickly, this is possible, if you could see it at the beginning there, one warns you about the child who already pronounced it like the dad who Franken left at the end Ndio. Kwa hiyo Mungu hem tuangalie tu sisi ni msali wangapi wa wasita wa, wa anasema maana yeye ambaye Bwana ampenda humrudi naye humpiga kila mara amekubalia. Ie Mungu kwa kutumia neno lake. Au wakati mwingine anatukemea kwa mapigo fulani kwa majesha ta naweza kukuletea kitu labda ulikoe ufanye kitu akakunyima kwa kufanikisha. Ukaumia. Eh. Anasema, anavifadja kwa sababu anakupenda Kwa mzazi, kuona mbele, mzazi asie mkemea mtoto wake Asie mrudi mtoto wake na kumuonyesha njia Hampendi, ni vina niko wazi Yule anaya mpenda ni kama mungu kumrudi Kwa hani mungu wadikuwa hampendi, ayubu nilu, tunazo kwasema Kwa, kwa na mpenda, lakini hali kuwanataka kumpeleka juu Mkini haya hayakuwa marudia moja kwa moja bali ilikuwa ni, ni mapi, mapito fulani yalimpitisha haba ni aina fulani kama ya makemeo ya kumweka juu zaini na ayubu wa kwanza na wa pili ni ayubu tofaut wa pili alipo juu sana eh kwa sababu alipita katika ule mtari wa Mungu wewe wame Mungu watu wengine makemeo ya Mungu ni mitiada nayo tupitisha eh emtu somo kutoka katika kwa hii mistari azima, usizimie moyo mstari ule wa, wa, wa, wa usizimie moyo ukikemewa na na kuna watoto anazimia sio kuzimia kwa maana kwamba anapoteza pumzi na nini hapana anageuka anakata tama anaondoka hata akiwepo anakwepo kiwiliwili tu lakini kimwili kiroho amko naye kwa sababu hataki undoka kwapo Na moyol, mungkin dia kapten ada kerja ama kerja orang yang jombani, akan semalam dia menolak. Important. eh, setakuk setakuk kapal yang tena. Kau semua buat kemea. Minit tak ada nenek bawa saya bawa saya. Kau semua nak nasi tu nanti tu nak kemea, nanti kita nak kemea. Tu hakiat. Usiendere kumukasirikia mna mrefu. E. Mna Makemeo yenye hasira dani yake. Haya. Bibli na sema katika kitabu ya Yakobo. Sita kumusita kwa mnemi mstari wakwaza. Mnemi mstari wakwaza. Anafikiri mstari wakumina tisa. Na sema. Na sema. Na sema. Hasira. Ya manadamu. Haikendi haki ya mungu. Makemeo ya kisha ingizo hasira dani yake. Ya naweza kaka msisitizo kama hivi. Lakini haya na hasira. nao radia nini akimi hadasi baada ya hapo anakupa baada ya hapo hata kama anakupa anakupa akizako zote na tukisha baada ya kemea tusahau na makemea anaweza kaenda na adhabu ya hapa na pale baada ya adhabu sahau tengeneza upya huo ndo upendo eh lakini vile vile kuna wengine anaweza kakemea baada ya hapo akaendelea kununua siku zote Lakini vile vile kune kununa kunezo katokana na makemeo ya nyuma ya nyuma ya nyuma ya kafika kumi ukaona kwamba bado. Ha, hata ya sikia, anyway kwa unajikuta natural kuna kununa. Yote katika yote hakuna uzuri kwa maana kwamba yote ni hasira ya manadamu huyanae kemewa na huyanae kemea. Hasira ya manadamu haitendi haki amuni ya komo wala sezi. Eyo. Eh. Tupunguze kufanya mabonani ya hasira, mm. eh? Ninade anazaga ni shudia, ok, mi mminisho mu, siomu, siomu kamilifu. Nana ni anazaga si kama wajama mtu mwenye hasira. Kina nacho tuambia na tuamia kwa hasira. Ndege <coughs> ni kwa miao kwa kusitizo, ndege kwa miao rudia nika. Umefaa yeye, eh? umefaa yeye, eh? lakini hiyo siu hasira. Hiyo ni kurudia kwenye, una kwa kamilifu, eh? eh mtu songe mere. Sasa ndio, kwani tunaona kwamba kanuni ya kwanza ya Mungu yule anayekemewa kemewa, kemewa. ya kibiblia yule anaye anayependwa, ndiye mwenye ndio cho kitu kizuri. Asye kemea ndio hapeni Na Mungu mwenyewe ana na hii tunayazia kwa Mungu alafu tunaipeleka kwa wadada. Eh. Ma ma maana kwa hapa kwenye Warumi 12 anasema yule ambaye Mungu anampenda na mkemea kwa sababu asiemkemea, anamkemea kama mwanae. Asipokukemea wewe ni mwana haramu. Haja kuzaa. Bana kewe hujaokoka ujazaliwa huja kwenye ukoo ukoo wa Yesu Kristo kwa hiyo na wao wao waambie Mungu kabisa kabisa hakemei anaweza kufanya kwa sababu amewaumba ndio kwenye kiwiriwiri hiki lakini kwa sehemu kubwa Mungu kuwakemea wale wanae wa kiroho walioamini Yesu Kristo hawa wengine wa kwa dunia ni unakuta anaenda vizuri hana mapigo hana nini ana nini kwa nini kwa sababu si, ni mwana wa haramu sio mwana wa Mungu akumzaa ah diosio eh ukiona sauti ya mungu Haikupi hai kupumzika kupiku pumzika mdaote oye hivi uka muzakasa muga kaka kuretrya ukimuhubi na majukina kuabilia vitu viba na ni upeni na ni ujwa muguana ni upeni na uhataki eh unini ni guani ni nenda si hema ni kifikiri ni ni tayari faimambea mukisisi na fika na kutana na kipchungaji na juana na kila taka kuku kina pumbili apa Wakati yuko menda kimapicho, kumungwa na sauti ya kukuke mwa o kuhusu na sikupeleke, wakati na menda, e? Nio? E? m m katika kitabu cha ufunu, unuka mstari moja mzungu na sana, unaofera na na huo, ufunu ata tu kumi natisa na mstari, mstari utakuza na utani idia sana, ufunu ata tu kumi kwa sauti yake, ana sehemu. Ufunu ata Wote ni wapendao mimi Na wakemea Mungu wa sema Akisha kukupenda Hakuachivi Hazima kukemea Ili ni manadamu yukia mbae Mbeleza mungu haweza kakemea Kwa mba ni mkamilifu mungu hauseme chuchu Hakupi neno na mungu Hakutumiwa ha, ha, ha, hubilia mao Ungetamali aje mubilia hapa Haze kuhasifu Kwa dagaja, dagaja. ah, daganya Kwa kukemea <laughs> Kama hakinasisi hapa Eh. kwa sababu anatumbei. Anasema <coughs> wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi. Kukemea ni kule kuzuia, mara nyingi kwa kutumia sauti. Mambo Kuwarudi ni ku kuweka na adhabu ili kusudi kukuongezea kasi ya kuacha kufanya vibaya. Kurudia Marundi kukurudisha kukugeuza, eh? Nambari ana, nambari, basi uwe na bidii ukatumbu, kutumbu ni kugeuka kutoka katika maru kukukubaliana marundi ya yangu, nambari marundi acia yuntuia, nusuwa mara kwenye lima, eh? Nambari kuna jana kusha pata marafiki wako kufereka wa kwenye pombe, mungu akakana kubana na kubana, nusuwa mungu lime kwenye kuelekepwa na acha. Ah, marafiki fiquei na chacada. Tá, taftao engine. Aqui consegue nada. Itaí situivivi. O negócio é o marafiki o que aí se pira, mas Kabisa ukajikuta Mas fiquei ao lado de Jesus Cristo. É? Cabesa, o gajo na, mtu a baia, muito, muito, quando a tu engine a si pouco a não a, Paula kwa na fika si ufurani ana pata kina timozeo, wana waki na kina nani ana mtu consistent mungu Hata kama atutatongozana bara bara ni lakini tutashauri hana simu. Mimi ni nataka hapa ni kwa ni msawa ni kama chukua video safina kama pigi. Tu kana kwa ni mabibi mimi Eh simu video safina watu za TURGE. Ya poa lakini mimi na Ah haja kwazi. Mtu angalia namna Ma Maudia na maonyo ya guwana Makaripio, makemeo Kurudifo kwenye njia sajamani Ili somo zuli kabisa kwa jiri yako Nisi kuhume Kwa se usisi si okamilifu <tis> He Ukipahatika ukampata hata nungu achana na mamba ya mungu Kwenye maisha ya kila siku Mwa mbibana ya e, nungu ya mungu na endea hii Takuhalibia hii uh Hapo -huh. kuna matatizo yako mbede yako Wacha nungu ya Ukaona muta mekumbuka hine kitu njoku ambia umekifazia. Hei ni usukuru mungu unayimu mtu. Hey. Koja kwaza sema wanadamu. hasa wa kristo. Hawa pendi makemeo ya mungu waho. Hawa ya pendi pendi. Hei mtu wangalie. Unasotu wa sasao inanijenga ina, ina kweli. Nakupa mfano ya wa, jisu watu wanavopotea. Iri kusudu supotea kama waho. Mwadani, wakonyesha jesu watu wanangu patikane, yukinu patikane kama wawo. Nipengene kata kata. Tatoa nama vihine. Kimoja ndo wikiwa. Wanandamu kwa asili. Mwadani, makemeo. Haya, sio matamu. Umu hini haukumwa kukemewa. Umu hini haukumwa kukemewa. He, wemu shimiwa. Hakuna muengine tangu, dunia ya umu, no, hini haukujuu, unobora. Hatu ya kumpata wainu. Iyo ni tamu. Lakini, ni ya uongo. He. <coughs> he. <coughs> hey. Isaya mlango wa 30. Hebu watu wa Mungu wa kwenye Biblia tena wakubwa kuliko proba mimi na wewe. Sayada 30 39 na 10. Hebu tusome someni mstari ana karaka. mimi nikiifika pale. Ndio tajifika. Mstari wa 39 kwa maana watu hawa huyu ni Mungu kwa sauti ya, kwa kinywa cha Isaya. na sema Isaya Kwa maana watu hawa ni watu wa asi. Hao ndio watu wasiyotakaku, sikia. Kupinga pinga. Ah, wewe ni nani? WaKristo wengi wanakubaliana na Biblia yao, wanapinga na pingana na Biblia. Wengi wanapigana na Biblia. Sauti ya Mungu haijakoma kunena paka sasa. Eh, nasema kwa sababu watu hawa ndio kwa sababu watu hawa ni watu wa asi, watoto wasemao uongo Uoni ni tabia moja. Uongo bara njini kupingana na kwe? Ugo no no. uongo. Wasema uongo. Watoto wasiota kaka a sheria ya bara kwenye kumbi sheria ya a hiki usiufanya hiki usiufanya hiki. Hawata kuinsiki. Tulio nazi na blida mungu. Kutoka Mungu sauti kwa mmet sio nje pesi lakini tukizipa sauti tukizipa sikio Mungu ataziridisha Amina Tusio wale watoto wasioataka kusikia sheria za mm. Wasioataka kusikia makemo ya Mungu Bake sheria ya Mungu sio sifa wewe unasema sheria ya Mungu nasema. fradi ni bora fradi sheria ya Mungu inasema usifanye hiki hapana usifanye acha hiki epoka hiki njia hii sio sahii acha haya Nje watu watataka kusikia mimi biblis tatuko aski hadi wimepesi nikwambia ukweli eh anasema kwamba watoto wasiotaka kusikia sheria shiria Mungu msheri hakuna sema waaabiao waonaji waonaji ni watu wenye macho ya kweli wenye wahubiri waje kutumia biblia ndio kwa waonaji hao e. msione na manabii wanawaambia waonaji wasione wanawaambia manabii msitoe unabi wa mambo ya haki tuwabedi maneno laini kubilini maneno ya danganyayo ndicho yanachosema kimare kwa Biblia sivo makalisha leo yadi ukienda wanataka kuambia maneno ya uongo eh watu wote hapa kufikia 2026 mwenye gari dogo itakuwa VX eh yule pale namona na basi tatu umeshachagua ruti eh wewe nakupa ruti a morogoro yule maneno kama hayo ya uongo é, nico é nada Lakini tacaço, daquilo a mim é o sim, na ramengo, óbvio, óbvio, eu me, até zire sarabuzá com sarmiará que, qua, qua na ramengo para a gente ir ne, para a gente ir ne kwa yagi vitu vya vye vye. Sa, yule unajao kuniambia kwamba kumtamka Mungu katika kusalimiana kwa mkono ni ni kitu ni, ni, ni, ni si, hakuna hakuna ovyo ovyo ndani yake. Kuna ka ovyo ndani yake. Vinginevyo hebu ni eh kama siyo kwenye salamu kulitamka jina la Mungu ovyo ni wapi? Wewe ambie jina la Mungu ambapo siyo ovyo ni wakati wa kama hivi, kutaja sheria zake. Mungu anasema hivi, hapo umemtamka sawa sawa hakuna hivi Unapotane na mtu ambaye hata amamini mungu na mambia. Unamupa una jina na Yesu Kristo Asima, usi wape mwa. kitakatifu. Wala usi watupen gurue. Ruru zako. Yesu Kristo Jina na Yesu Kristo Ni rulu. eh hey, Wakati mwingine. Let us be careful. Wakati mwingine. tunaweza na salamu ambazo hazi tamuki itamuki asema watu hawa mdomoni maosi asema kwa nini mna niita buwana buwana wakati ya mtaki kuyatena mapenzi yangu amusomi biblia kwa nini mniite buwana msarimi yane kwa jinarangu wakati ya mshiki biblia nicho anachuza kwenye ruka mlangu wa sita msera ah ivo Eh. Eh. Wahyo ni ni ni ni saya wakat saya punyakin dia kuanggaria, anggaria kias. Mimu anak nak pataskan. Eh, ura aku tamtulewan ame mama munggu ha ha ha. Wakat punyakin ada. Nyuma kido gan aku ambia ikhitan kita beriak kira ni akan sumiri. Kira zaman ini gani. Aku iri taki ni alafu wiki inafu watu unasikia mbifuwa na baba hake watu unambebe hey, mungu wako baliki sana huko ni kulitamuka jina na mungu ovyo huyo mai hamamini na neno laki alafu unambaliki una wa jina na mbana huko huja likanyaka jina na mungu huja mpangurue lulu wakati hana matumizi matumizina uwe uchukwe shengefukumi umpe umwa kweli litamu hila hila nye kundu suhafi lakini mkwa umwa imaramia umpe matapishi yata mm. ndapo kitu kichoche cha thamani kwa Hebu songa mbele kidogo. Tukua tunasoma sasa leo nawasomea nako usom, muda umeshaenda. Nimechukua muda mrefu. Mle, Hebu tuende katika kitabu cha nyakati eh nyakati ya pili, msari wa 36. Okay. Nyaka nyak, okay. Nyak, nyakati ya pili 36. Ni kwala na naomba nikusomee mimi kwa ajili ya spidi kwa sababu nimehisi nime kwamba hatutamaliza. yakati ya 236 mstari wa 36 yakati ya 2 mstari wa, wa 15 16 kama uweza kufika sawa mimi nitafika na nasoma naye bwana Mungu wa baba zao akatuma kwao kwa mikono ya wajumbe wake akiondoka mapema na, na kutuma kwa sababu aliwahurumia watu wake na makao ya yake ya, lakini waliwadhihaki wajumbe wa Mungu na kuyadharau maneno yake Bada yake Mungu anawapa maonyo na makemeo na nini lakini wakawa wanayadharau wakati mwingine na kuwapiga na kwa maayo wale walio wali tumwa. Huko niko kukataa marudia. Eh, niko kukataa makemeo yao. Tutarakiwa tupokee kwa nini? Kwa uelekeo. Eh, hembo tume kutoka katika kitabu cha Yeremia. Yeremia mlango wa 44 kama huna uwezo wa kwenda spidi kubwa lakini kama ukiweza kwenda na mimi kwa sababu ya muda hadi hizi Atutaweza kumaliza Yeremiya rambaina naneo kisha fika soma misalina wa kumina tana sema, Nipo watu wote walio ujua ya kuwa Wakezao walifukiza uvumba Kwa ajiri ya miungu mingine Na wanawake wote walio simama karibu Mkutana mkubwa Yani watu wote walio kaa katika nchia misi Katika Petros wakamjibu mjibu Yeremiya wakasema Neno lile ulio tuambia kwa jina la buana Sisi hatu ta kusikiliza mm. Yere mia ni nabimu kubwa kweni kwenye Mambu mambo yako hivi hivi na hivi wakamambia Wakajikusanya wakaminta yere mimi Sima line nendo tuambia hatu kusikiliza Wewe baba makemeo ulio tuambia hatu ta kusikiliza Hatu ta kusikiliza situandia Watu watakusikia makemeo, ulio mungu Marudia mungu, marikezo wa mungu Shiri ya mungu, bibuya ya mungu Lakini hata kwa jimaisha kila siku Ndiyo Hata vitu viepesi kama Sheria za barabarani Sheria za barabarani Ndiyo sababu sasa hivu nakuta eh, Ajari siso kwa za kawaida Zinatokea Sebu nyingena sema usi overtake Ndiyo ndiyo sheria hiu Usi overtake sema mbapo uwoni Meta za hivu ya miatatu miane mele Wewe kwa harakazako zako wakati mbele kuna kilima hujui kinachokuja mnaokuja mkutana head on collision head on ya uso kwa uso na alafu mnaanza kwa mbona Mungu amempenda zaidi Mungu kummpenda zaidi kwa kweli au kaji penda yeye kajiendelea mwenyewe kachagua njia zake labda Mungu akampenda zaidiwezuka jua lakini sio sio sio somo sio somo mtume mtume katika kitabu cha cha Marko Ukisoma sina nima kwenda huko ninge nitakwambia tu Marko lakini muda huo au kwenye kitabu cha Marko Marko mlango ule wa Marko no Marko sita Eh haupo po po tu tu haraka tutamaliza Eh Marko 6 yule ule wa Marko 6:17 na kumina tisa. mstari michache tu. Miwili ni miwili. kwamba ana maana sita, kumina saba. Kwa maana Herode mwenyewe alikuwa ametuma watu akamkamata Yohana akamfunga gerezani kwa ajili ya Herodia mkewe silipo nduguye ndugu yake kwa kuwa alimooa. Kwa sababu Yohana alimambia Herode si halali kwako kuwa na mke wa nduguyo. Herode ni ufarme. ana ndugu yake ufarme mwingine walikuwa wanaitwa Matatla. Tetrak. Ni wao ni mfalme uganika sehemu hii sasa. Kaka na tawala hapa, kaka na tawala. Herode akainaka kuchukua mke anaitwa Herodia, muke wa yani Herodia ni kile alichopata kutoka kwa Herode. Lakini alikuwa mke kwa asili alikuwa mke wa mtu mwingine. Alikuwa mke wa mtu, mke anaitwa Philip ambaye ni ndugu yake. Yaani kama unaenda kuchukua mke wa kaka yako gombana mara hamsalimiani kwa ajili. Na mume, kwani hakuna wadada wananyanganana waume? ni wa probability. Ni mfano mmoja. E. Na vitu vingine. Sio mume na mkewe tu. Yohana akasema wewe ni kiongozi. Huwezi kaongoza watu tena kwa ajili na Mungu. Kwa sababu alikuwa anafanya kiongozi mwenye athari ya kidini. Kwa sababu <survivor> ni aliyejenga ali, ali, hata ile ali, aliyekarabati hekalu. Hiyo ni kwenye historia e. sio kwenye Biblia. Eh? Akasema Nikosa akamkemea. Alimukemea Herode akamkamata akamtia gereza. Huko niko kukataa ma, makemeo ya mungu. Na na mesikia ya mani. Amen. Yani sauti ya mungu. Angarao basi. Kuyipuuzia. Unaona. Mmm, Haitha tosha kuyipuuzia. Nitaendenia niwe na huyu kimakosa. Lakini. Nimuache huyu. Akabweke mpaka. Ta, ata, ata, ata, atatulia. Aa, akaona mkamate. Amtiendani. Huko niko kukataa makemeo ya mungu. Mzingi hapo niko mchokoza mungu. Kifua cha hero ni nana yule sema reanguka chini matumbuka kapasuka katika kitabu cha atele mto mlo nguo kumanda bi mukumu vya eh mpiso mko katika ok una na na fikiri ni watu ambao mumwa kwa na sauti ake na toa marekezo ake machemoe ake miongoze ake makaripio ake watu wana kana Wana wafunga na kuwapige na kuwauwa wale Walio wapa ule ujumi Heo hizi kuna watoto Anaweza Haka mpige mzazu wake kwa kumambia kito vacho wataki Wapo Wapo He Wapo Ngi hivyo Kama ufanyi na mwe wa kwa homo wala usijiumi. Hali kuhusu natuwa mifano. Unajua. Yeru mm -hmm. na mungu ni kama mbegu. Una maaga pupote. Nyingine itaota. Nyingine itaota. We. Bina sema. eh? Hey. Mm -hmm. Eee. Nyingine na kuhusu. Nyingine ita kuhusu moja kwa moja. Sio kila. Kwa fono ushoka au nihusu. Mm -hmm. Una nihusu kwa mba. Kunezo kwa kuna nugu yangu. Unazo kwa kuna kuna hata hata mwanangu. Aka ingia razima ni pambaninu. Lakini mwe ulimangu haumo. Amina. Mm -hmm. hey. Lakini nda usema kana kwamba unanihusu Hmm Sio kila neno lina kuhusu Lakini sio kila neno Linao kuhusu na nisio kuhusu Yote ya sikie Unahenza nisi kuhusu leo Miaka mitatu baderika kuhusu Mia kwa mi E hmm. Hichukwe hey. wakati mwingine kama kama hazina Neno wamungu ni hazina hmm. Ni matunzo E hey. Kwa katika kitabu cha matema mitume hey. Kimizane mbado Tujiaweza muda menda kutosha Eh mtume 7 binasema nini? Ndio mtume 7 anasema mstari wa 51 anasema huyu alikuwa ni Stefano alikuwa anawaambia Wayahudi. Wayahudi eventually alimuua definitely. Alipiga mawe akafa. Alikuwa ni yeye shahidi wa kwanza wa Mungu kwa akufa kwenye agano kama siku siku ni yeye. Eh. Na wengine wakafuta wakafa wengi, wengi wengi wakina wakina, wakina kina, kina yakobo mkubwa wakafa Nani? na nini. Lakini huyu miongoni wa kwanza walio uawa baada Kristo. E, Mstani ule wa, ma, wa Sina moja Anasema Anawakemea ana Anasema Eni wenye shingo ngumu Musio tahiri wa mioyo Wala masikio Siku zote Mnampinga roo mtakatifu kama baba zenu Waligo Na nini ni vivyo hivo Ni yupi katikati ya manabia mbae baba zenu Hawa kumuua Hawa kumuuthi Na waliwawa wale waliwawa wale waliotabili wali habari za kuja kwake mwenye haki ambaye nini sasa mekua wasaliti wake mkamua Nini muliopokea tola, mulio tolati kwa agizo la malaika na musishike Haerikuwa anataka waache hizo njia wa mlingane mungu Wa makaribie mungu Kwa juhua chofanya Sema yisa uti dawa yake siyo kuiti Dawa yake ni kuiua na kufukia pole kwa katamu inawezekana hakufikia uko na hata tuki uko lakini wakati mwingine kupuuzaje wakati mwingine kuziba masikioje hivi hujawahi kumambia mtu kitu badala ya kusikiza kaanza kuimba ah hmm. uh. ah ipo haipo ipo la la una dal le le le na haimi nyimbo za Mungu hmm. ama inatoka ya damu inampuzi mwingine kama wewe yuko kwa katamu inawezekana tu hawaa lakini tu Mungu atataka tuwapokee eh Amena aya pili inasema maana tunaoona kwamba sehemu kubwa watu wengi wanakuwa kinyume na na na makaripio na maelekezo na sheria na na maonyo na maana yake tunajifunza mfano mbaya sasa tuangalie baadhi ya mafando mizuri eh Sema, eh, hoja pina seba kupokea maonjo ndio njia ya kupona Ukitaka kufanikisha njia zako kukaa kuna sauti ya kukuonja Ambayo ni ya mamlaka yako ya kinizamu ni mzaza na mambia mtoto Nabdani wewe mke unambia na mbina no, wakati mingine mba yake Vile vile kuna wakati mzaza na na mtoto Ndiyo siyo e, kabisa ipo Ipo kabisa Lakini sio mara nyingi za hii eh, Sempe ke ambayo Hatutu kufayi ni pale mwana davu kumabia mungu Lakini yo kuna watu na mabia mungu Mwana mtaka mungu Abadilike Aendane na, ma, na matakwa ya Wapo Wapo yifana Sio sobolare Mtuwe katika kitabu cha Njiya peke Yakupona Njiya peke Yakufanikisha Njia zake zifanikiwa kuna njia nyingi lakini mmoja wapo ni kuwa tayari kupokea yale bariki makemeo ya watu Mungu aliyotupa kwenye mamlaka ya kutukemea labda ni mchungaji labda leo wa na sio mchungaji mtungaji mwenyewe ana mtungaji wake mkuu ni Kristo watu wengine wakadanganya naleta kama mchungaji ndio mkamilifu na kamili yeye wa Ndugu ni tusiwe walimu wengi kwa sababu tutapokea hukumu iliyo kuu. Amina. Unavika semu na zangu kwamba watu wote wabaya wabaya Mimi ndio nakusemaje? hiyo hiyo ni sio hata hiyo wakati Eh? Hakuna mtu vibaya kusikia watu wamechukua jina la mchungaji kama ndio kusema kweli wao hawana kweli. Isaya. Tu wa mungu. Mungu halika milango sitina sita. Kitafu kwa urefu katika Biblia. Mungu halifika sayo frana sayo. Isaya midomo yako. Wuhu nakaka katika watu wachafu na midomo yako ni michafu. Pamuja nukomba na kutumia. Akalita. Akamtuma malaika. Akalita kala moto. Akamuchoma ule mdomo. Halifu mchoma mdomo. Isaya nuakaza kumuona mungu katika utukufuatu. Isaya nukua rikuwa Musa. Mungu wa mara nyingi. Daudi lakini unaokuta mchungaji mchungaji ni anaesema wakati unataki kumsikia shehe na mchungaji anaongea unakuta hiyo waovu kuliko hao wanaoakemea na lakini hem sauti ya mchungaji wa kweli kristo na neno la mchungaji atakayekuwa anakuambia neno la mungu ni ndivyo na mchungaji kwa sababu kuchunga na kwa sio eni neno la kristo ndio mchungaji wenu wote Eh. Hey, tusome kwenye kitabu cha Nyakati wa pili. Anasema hivi, eh hilo naomba usifungue. Au fungua, nifanye nikufundisha kwa undivu wa Biblia. Kama tunaweza kufika huko, fungua. Nyakati wa pili 7. Ya Nyakati wa pili 7:14 mimi nitaisoma, fika Ikiwa watu wangu, walioitwa kwa jina langu, hu ndo msale wa Kirokole. Mm -hmm. Eh hey, walishaukalili. Iko kama sita. Kama ni mingi mitano, sita. ikiwa watu wangu lakini sitaacha kukusoma eti kwa sababu walokodi wameukalili ni bariri wa Mungu mm. ehe anaani ikiwa watu wangu waliotwa kwa jina langu watajinyenyekesha wewe kwambie kupokea makemeo ma, na maelekezo wa Mungu ni pamoja na kujinyenyekesha sio una una nuru una, una, una. sio unamkondolea macho kama vile unataka kumtisha Ache kuongea Eh. Amen. Iki watu wangu Waleo toko jina wangu Watanje kesha Na kuomba na, ku, na kutafuta uso wangu Na kutafuta Na kutafuta uso Na kuziacha njia zao mbaya Makemeo ni pamoja Na kuacha yale ambayo tunakemewa Thidi mm -hmm. ya Kuziacha Ma, ku, ku, Kusema ndio Sawa sawa ndio ndio Lakini usifanje nani posa Chitua panza ni kupokea Bada kupokea nakutenda, kutenda tu. Na kuchukua hatu e. Anasema Naku nitafuta uso na kuziacha njia zao Mbaya baadhi ni tasikia toka minguni Na kuwasamehe Dhabi zao Na kuiponya nchi yao Makemeo Tunapoya pokea kwa uwelekeo Tunapona e. Afia zao zako za, zitapona Nyumba yako itapona Noe yako itapona mtaziko wa mawazo utapona taziko taziko ni kod proverbs hujui hu huna baraka eh eh uko yuko kwa yakati yale kionye kati ka kitabucha yona kushoto za zaidi kwa biblia yona yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo Hadithi ya Yona si taiyo gatuni. Yona si kwa nani ame kwa maarufu kwa Biblia tawasiosoma Birok hadi kisa cha Yona wanakijua si ndio? Ndio kwa sababu ya azizi mwovi. Lakini ngoa ngoa ngoa tuisome ikusudi tusie shia kui kuifikiria bali tuiyona tu tu tuuone ki kwa macho ya kiroho. Yona mlango wa, wa tatu tusome Yona tatu mstari wa, wa na watano na Yona akaanza kuingia mji kuingia mji mwendo wa siku moja, akapaza sauti yake akasema baada ya siku arubaini ni nawi basi watu wani nawi waka mungu wakatangaza kufunga wakajivika magunia. engoza magunia tangu yeye Aliye aliyemkubwa hata aliyemdogo hawa ni watu waliopokea makemeo na maonyo ya nabi wa Mungu ya sauti ya Mungu ya Ayona mm -hmm. sawa wakageuka ngozi ya Mungu ndio labda tu kwenda fitina unazo sikia siku hiyo lakini ugalau uzingatia maonyo yote kwa kheri neno la Mungu na kweli Mungu nitengu nguvu niliweze mimi nasema pasipo mimi haizekali kufanya jambo Muh tu mabeh muka tu musisi tu. Kini anda fakir apa ke hawa watu Hawa kusema? Yona? Eh, wajah kau tak kau nuak? Wajah si Yahudi? Unak wujud kau na sisi wa Syria wa Ninau? Rudi kwenu kau lu? Tuk? Haha, hawa kujari Ninau? Nana kau genga awal sini macam mana? Mabosih mabosih. Tu tu tu angkari. Tarif yang kamu fikir farm? Atu Sasa muniqombe funga e funga zaidi e irencika pona mpuzo tuone walimu pona mpuzari wa mwangu haina mpuzari ambalo alisema atawatenda asiriteni ya polai yona yona kuona si ni yona na sisi sema katika Na kama watu wanapora mungu anasema watu wakiniomba wakigeuka wakisikia sauti yangu wasipokuwa kaidi nitawaponya nitasikia Eh Ujumbe tunao waliosikia Bungo akawaacha kagairi Hamkini akawaletea na vua hamkini wakastawi zaidi Eh Lakini twende mbele kidogo katika kitabu cha mwanzo hii mwanzo tuyache kusema kitabu cha mwanzo mrango wa shirini kuna mungu anamtwa alikuwa anaitwa Abimelech Alitaka kumtoa mke wa Ibrahim. Kwa leto Sara. Kwa soo, Ibrahim na Sara nukua memidangaya. Kwa sema, mwana zizi, sisiwa. Uziu mke wangu, uziu mke wangu. Uziu indadangu, tunetoka hii, tunekuja kutafuta maisha. Medangu, wakata, wakata kuposa kuchukua. Mungu akamtokea usio usiwa kasema, wewe, you know, unaposa mke wa mtu. Uwe ni mufu tayari. Ushakufo. Ah, nem é que a mamãe a mung coeninjoso zausico, a mamãe gastei, porque vamos ter sangue, se o animal se dá daqui, as imagens de que vai queira fazer, sana, na wakama a ondoka andou a gastar mate, mung o a capoeira, mung o a, bem, mung o a, bem, Mungu wakafungulia mifugo kaza mm, Watoto wakongezeka Hizo ni baraka za mungu Mungu wakafungulia Watoto ni thawabu Ya kutoka juu. Kambulia mimoje shina Mimoje shina sabana mimoje shina nani He Dio Heo hii dunia nasema watoto ni mzigo Mbwa dio Mtu nakuta Ana mbwa sasa hawa dongo, akama kama kumi na kufanya maana, badala kwa mesha zangu unakaribia kuposa kuwa kulewa mmoja na kwa mesha na milia hizi sana kutafuta kina nikiingine, hani una ukisoma katika kitabu cha Ezekiel, ukisoma Ezekiel, Ezekiel Ezekiel Ezekiel. wanaohubiri vizuri wanafanya nini lakini wale watu wanakuja lakini hawa, wanasema ndio lakini hawatendi. Kwa hiyo asikupatishe tamaa wenye ladha kusema lakini kwa habari Mungu anazotuambia kwa kwa hilo somo ambapo sina muda wa kwenda huko ni niwezeke 33 31 sina muda wa kwenda kwa kwe, kwa ajili ya muda. Eh anahamia. Ana tikumbusha kwamba ile kupokea maojo ni pamoja na kuyatenda, kufanya kazi. sio semendeo kweli eh sah eh basi kaishaa mimi ni pasaka pasaka kuyafalia kali eh hojapia tatu nasema kizazi cha siku za mwisho eh kitakatama onyo miongoni mwa watu ambao kabisa wanadama hajawe kupenda maonyo kwenye historia yake tumeona hata watu wa garo la kale ndio tumewasoma lakini anasema siku za mwisho zitakuwa ndio tabia yao kuu kabisa eh Anasema hivi katika kitabu cha cha cha Timotheo wa wa kwanza mlango wa wa 3 Tusome wa kwanza Tusome Timotheo nimesema wa kwanza wa Wapili. Wapili. Watatu. Watatu, wa Yetu Lakini ufahamu neno hili. Ya tunaangalia kwamba tunazoishi. hakuna kwa mtu anaweza kubisha kwamba zakati za, za teknolojia na na klima nemba na artificial intelligence. Na mambo yote yoko kwa, kwa ina maana ndagu. Kwewe ukiniambia kwamba hatuko tunazikanyaga hizo zinachozikusa mwisho. Kwewe Eh, Lakini, mba, kuna tunafika ya kanishafunisha funisha somo leo Lakini Ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwa kuna nyakati za hatari Mana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe wenye kupenda fedha wenye kujisifu wenye kibuli wenye kutukana wasio wasiotaka kufanya suluhu wasigizaji wasio wasiojizuia wakali wasio penda mema wasaliti wa kaidi wenye kujivuna wapenda anasa wa kuliko kumpenda Mungu wenye mfano wa eh, lakini wakikana nguvu zake nao ujiepushe nao Wasi otaka kuambiwa. Yani waliwa wakari. Mwambia, sasa hili watoto, shetana watafta. Shetana watafta rikazo. Lakini, angalia mtoto, unaweza kwa mambia kitu, badara ya kuhofu kidogo kwa mba watoto Shetani sio afiki wamara damirote. E, tunono ni ni ni ni ni. Haja tu miyano? Emini hila kibisu. Haja tu? E, Mister moja moja neno kuna maonyo. Lakini ni watu That is the general. Sio watu kwenye wa wa Tatu Twende nene Mustari wapini Inasema hivi Lihubiri neno Uwe tayari wakati ufawo Na wakati usia ufawo Karipia kemea Na kuonya kwa ufumilivu Hote na mafundisho ili nikwa ni somo la wiki Kwa ufumilivu Na upole Na nini Lakini msana Maana Ndoni kwa na utafuta so, Utakuja wakati Watakapu ya kataa Mafundisho Yenye uzima Utakuja wakati Badaki ni wabadai Unatikuni nabekomba Ni badai Kwa sasa hivi watu wanapenda mafundisho yenye uzima lakini baadaye sana utakuja baadaye zaidi ya sasa hivi tu lakini nyakati ni hizo hizo tofauti tu ni mmo ni ni ni ni ni, ni, ni kleshion ndio inaelee spidi lakini inaendelea kuongezeka nasema utakuja wakati watu watakataa mafundisho yenye uzima ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajiepusha watajipatia walimu makundi makundi kwa kuwa wana wa kutafuta nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na, na kuzigeukea hadithi za uongo leo hii watu wanaposhinda wanafundishana na ya kuvufua ambapo hajawi kuvuka hata mtu na kanisa miaka 20 hajawi kuvuka mtu hata mmoja lakini niyo huduma yao kila siku wote huu katika uongo mm, mm. Mm. Ndiu, na na watu wanaendelea kuongezeka na kuja ili neno linatimia Ana kuwa na yeye sarafu maneno haya ya mtimia kwenye nlewo hi, alivua mbele Yahudi wakachukia Maneno haya na mtimia wajakatizewa kwa Hoja ya ya ya muiso. Sijikama tu mene tu mene sana, guanyele guanyele fanya redia kito. Ni, ni mungu ni mapenzi ya mungu, we ku kukemea watu waki na kuwarudisha kwenye ziara zina kuwa kusol, na kuwa Kwa sababu wana wapenda. Na tukauna kwa mba ina apply katika maisha kila siku. Sio lazima yu kwenye biblia pikari. Pamonya na yata kwenye maisha kila siku. Chasu chake ni mungu. Wakuna jema rote wana toka njea kweri ya mungu. Eh. Lakini tukauna kwa mba wanadabu kwa hasili. Tukauna mifano. Wanatabia kutokutaka kusikia sauti ya mungu. Mungu wengine wanataka kwenda. Wanataka kusikia sauti ya. Lakini tukauna kwa mba. Eh, mungu anasema. kwa yakati pare na sehemu na kwa na kwenyeona tutakaposikia ile marudia yake tukayapokea kwa uelekeo na kuyafanyia kazi tutampendeza Mungu na Mungu atageuka atubariki na kutuacha eh, kutupiga si na hata wazazi na watu wa mamlaka hii ina apply kwenye ngazi zote kuna ngazi ya Mungu kuna ngazi ya wazazi kuna ngazi ya mamlaka za dunia kuna ngazi ya kifamilia mbele wote huko kuna ni yake yote ni kitu kimoja eh na tukaona lakini kwa bahati maya Kwenye kizazi muda unawe pita nyakati zinazoitoza muiso, baso tu shawanaisha kama hasi nyakamini zote kini tuko kutoa eh watu watakuwa watu wasiotoa taka kusikia makemeo kabisa wanataka wasifu peke yake, wabiri, wenyi mtoto mufanya vizuri na nini, wamufanya sherehe tu, mtoto halama wanataka hata aki, akipata sherehe tu apa te sherehe, figure ba kofe, eh. E eh, hivo lakini hiki hikiapa na eh, na hoja ya mwisho Inatuambia mtu asia kemea asia rudiya spishi kwa jilia watu tuake asia wakemea wara kuwarudia e eh, watu tuake ni kuamba kimsingi Anakuwa kuahara pendi ana wachuke ina mtu e eh, usimungu eh, usi se june ya asali e eh, wija eh, kili anipaga subui usimungu se june nenda kana eh. engia né né né naquela time ice cream Junior queria unabidi bim kwa ice cream não não não ah ah uma chokia cujo atacou já com açúcar cujo há como não me leva a isha gerezani amém mas o haja sou eu kugustar meu amigo gerezani há ice cream gerezani o Mtulinga trilinga Na, na na na na bakora kali na mwoazania kazo kwa chacha mtu asiyetumia ulimi na fimbo na nini yake kurudi au kukemea hawapendi wale watu ambao waouza mchungaji asiye waambia kweli ya Mungu na makemea Mungu ya wa wale watu hawapendi anapenda mifuko yao wasi kathiriki waka mnjima fusadaka kwa ya kwambie, hata usipompa mungu suringi miambiri kazi ya mungu wainasonga na hatu yeo kuubiri sadaka na hatu yeo kwacho kuubiri kwa suma, pipli ya naitajini na inuwa kwa shingei fukumi robo takatifa naifanya kazi mungu robo takatifa naari tutufa kazi hana uharipu bina sema katika kitabu chamithali mlango ndasina leo Hizi nitaesoma haraka haraka Kwa ya nitaesoma zote hafu niziunganisha nifunge Misali nitaesoma zote kwa pamoja Misali kumina tatu shina hane Uwe mwenye utakua na jiubiri sasa Kwa soo nikisema Tufanua kia mwenye atushua mna mwenye Misali kumina tatu shina hane sema Misali kumina tatu shina hane Anasema hivi Yeye asia tumia fimbo yake Humchukia mwanae Bali yeye mpenae humrudi Misali Tungua kumina tatu Tungua kumina tatu Misali shina tatu, kumina tatu na kumina anne. Anasema hivi. Misali shina tatu, kumina tatu, kumina anne. Anasema. Usimnime mtoto hako mapigo. Mana ukimpika kwa fimbo. Hata kufa. Utampika kwa fimbo. Na kumu na, na fsi yaki na kuzimu Na mokoa. Ni kama. Chaku wakati ya kumacha kaina kuzingu. Au mpika kwa fimbo haponi. E. Eh, Misali. E. Eh, na na. Nimeipanga. Nimeipanga. Kia jambu kidogo. Misali, tatu kumina moja, unarudi kushoto zaidi. Tatu kumina moja, nasema, na, tulusha usuma kwa ya gano jipa, wali, paru, wali unoku. Kumina, managu, usitharau kwa zibiwa na mwana. Unazi kwa sema usitharuka, usithibuwa na mmeo, na, na, na mkeo. na wanishi, athabu ya kupigana. Kule tuku, kurudiana, wamba hiki sio sawa. Eee. Yuhu ya ngulizi. Nani ya nyuma. Nani, nani, anaweza kawamu. Anae chakula zaidi Kutupa chakula ki jumbana Takua ni mwenda nae na nini Kwenye jarala au ni mke Kwa mke Kwa ni mwenda na nakitupa Na atakewa kemewe mm. Ehe. Ehe. Manangu Usitharau kwazibiwa na bwana Wala usione tabu kuruliwa nae Kwa kwa bwana ampeda Ampenae humrudi Kama vile baba Mwanawe ampendezae Baba humpe, humrudi mwanae kwa Adai mpenda. Sia mpenda na mwacho. Anarudi sana yota. Eh. Zaburi ya tisini na nne. Eh, Sinamda zaidi. Lakini. Zaburi ya tisini na nne. Na, fanana, na ipenda. Lakini. Ndomeisha. Sipendi kwenda sana. Zaburi ya tisini na nne. Kuminamira nasema yumi. Bwada. Heri mtujure umuadhibuye. Na kumfundisha kwa sheria yako. tenaye adhibiwa anahell nabwa kwa adhibe na gara kwa sababu Mungu anakuwa ana an, anashughulika naye sio amemwachilia e, na na Ayubu 5:17 inasema maneno hayo hayo Ayubu 5:17 anasema hivi Tazama yuheli mtu ile Mungu Amazibuye kwa hiyo usidharau kurudiwa na mwe, na huyo mwenyezi neno lile lile Mungu awabariki sana kwa ameshapa eh tu ya bebe tafanye kazi kwa kadri ya uwezekana na tuendelee kuyatafuta zaidi unaweza kama hujaelewa unaweza hatukuelewa kitu tukitafuta Mungu atatujulisha Mungu awabariki sana pamoja nanyi na tukutanishe wakati mwingine kwa mpenzi yake nikatuma baba na mtakatifu amen